eta irratean zaudete Eta bi astetik behin bezala zuekin gonekin erobero. poti <totipatik> daez Beno, ba, eta gaurkoan saio berezitza eskainiko dizuegu martxoak 8 atarian gaudela eta Horta Zirungo Bilgune Feminista Ekintza Ezberdinak antolatu ditu batzuk pasa direla da eta bestetik pasako direnak aste honetan zehar Soiek irunen edo eskualdean gertatzen ez denez, hau, e, emakumeen egun internazionala denez, e, saiakera bat egingo dugu, saiakera diotzeren e, pixkat zaila izango da harremanetan jartzean, neska italiana batekin, venezuelan dagoena, emakumeen topaketa batzuetan, horrela zailoaren erdialdean edo. Munduko beste puntetan emakumeen egunan zer gertatzen den kontatu izateko. Eun urte ehun arrazoi martxoak sortzi ospatzeko hortaz badakizute, gonekin ero saio parte hartzaaiia izan nahi duela, Bidez berdinak dituzute ontarako, gonekin abildua gmail.com Facebooken ere gonekin Lakasita.orgen informazio guztia eta zuzenean parte hartzeko baita ere telefono hauek ditugu animatzen bazarete. Zuen proposamenak edo iradokitzunak emateko. Bonjour, oran zueza form que le nineru demande mi bazatribue. Antxete erratiko telefonoa, oraindik ez ezakizula? Ipar aldetik deitzen baduzu, 0-bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei bost. Eta ego aldetik deitu ezkero, 0-0, iru, iru bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei bost. ohitu oriki ezio bat dagortuz di zuraillor. Baan batean milean... Benno eta ohitura biakatzen ari dugun moduan gaurkoan beste talde bat aukeratu dugu e, gose, Euskal Herriko taldea hain zuzen ere, eta saio guztian zehar bida izango duguna. Saiatuaren ez dudu horatzen Zenbat esku ikutu oten, auten sai atuaren ez dut goberatzen zumba taliez ez shun maneira tan es esa ni tolesana taila nasa sua gastar larte con mi amor e ti si o ta o yoba Beno, trikitrisa eta tri elektronikan duen e, talde hau. Entzten jarraituko dugu esan bezala saio guztian zehar, bainoan hasieran e, nahi patu dudan bezala e, martxoak sortzi dela eta bilgune feministak ekintza ezberdin antalatu ditu eta haien e, barruan aurreko larun batean. Bertxo trikipoteoa egontzen eguerdiko amabitan eta gero mozorro babarruna da. Hortaz eta merezi duelako zuentzako egon ezin izan zenutenentzako bertsuak Martin eta Manau Gogono Bojoganak eskaintako bertso batzuk ekarri dizkizuegu ere gozatzeko eta disfrutatzeko. Bakiz bertsos kantuan hasi txorakeria kezaten Zegur, zeren guzoik bizitzen gera Bestek begira gaitzaten Mujer floreroz mozorrotzea Lortua degu horrela Etain zuzene loreak alde banatan daudela. Ala eta guztiz, aurre iritziak, bazter bestela. Ez dakit nondik igarri duten, mozorratuta gaudela. Genetika da gure kasuan, sekulako ondasuna. Lilluratzeko maite mintzeko, sobran dugu gaitasuna. Superfizialki bizitzen dugu, seksua eta maitasuna. Denen inbidi izaten bai da, plat, plastiko edertasuna. Lorontzi batzuk gara izatez, Baina Bianca hauen Truke Mugitu ere Mugitu gara Hai amazen bat bertuten Baina loreak Ze behar duen Pentsatu behar Genuke Loreak berez Ura behar du, ta zer baita hartuko Dito ba. Dito ba. Dito. Bai bizurito atera arren, Zeren manu mozkortuta, Ez dagoenean aspergari ria izaten da maiz labuda. Uraren bilara obe pezera hortan sartuta, joe begira zehondo dagon, arrainez mozorratuta. DP Zua Bueno, ba, Girona, Giropolita egon zen, baita rebindikatzeko tartea izan zuten, egun guztian zehar eta jai giroretan inapteriak zirela medio. Zenbat eskuk ikutuoten altan, saiatu harren ez dut gogoratzen, zenbat aldi zumuxuen bandidatzen. Zata zonatatzen, segi narekin gantzan, izgosoak bala rira desan. Eline mani sai artean, starte a vi bloca tu a te zan bat eskut ikutu hoten hauten ez dut goboratzen zan bat aliz musu eman digaten ez ez jalgitu olazkana eta ian ez ez zuen alazter lertuko eta emakumearen inguruan haste hau e, behialdiz bete eta daukagun henean ezin dugu ahztu eta irungo bilgun feminista hori saiatu da e, gogorarazten emakumeak e, historiaan eta gaur egun bizi dugun egoera ba, ikusteko, berri ikusteko edo begiratzeko, zeren askotan isilperatuak izan diren ahotsak ez dire kontutan hartu eta hortaz ehiria egin eta sortu duten emakume batzuk, zeren guztiak e, zaia da bilatzea edo aipatzea <coughs> hartu ditu eta kaleratu edo plazaratu nahi izan ditu. <gülüyor> Hortarako biharrain zuzen ere, martxoak sortzi, e, arratsaldeko bostetatik zazpiter diak arte, Luis Mariano egongo dira, esposak eta argazki, esposak eta batekin. <gülüyor> eta bertan hirungo emakume batzuen istorioa irundar askorentzat ez ezaguna den istoria plazeratuko dute baita ere gaur egungo emakumeak euren hirian nolakoa izan beharko lukeen edo ze gaur egungo hiriak zea araso dituen iritziak jaso eta bertan esposatuko dituzte Azken finean, martxoak sortzi orain, egun urte egiten dituen ospakizun e, rebindikatibo honek refleksio garaia delako, bai asko ospatzeko, baino asko borrokatzeko dagoelako, eta azke, e, jakiteko benetan historian zer gertatu den oso garrantzitsua delako e, ondo begiratzea. zenbat talde, zumusioen bandiratzen, Zata zonatatzen, Zegi narekin gantzen, Bizgosioak bala rira lesen. Elin emdani urtzi, Araitu bat, Agortu utzbi, Zura silborrean. no eta e, hien artean eta asko oraindik kan ezagutzeko edo deskubritzeko jakinda <laughs> jakinda ba aipatuko diren batzuk e, batzuen artean dolores salis daukagu dutu, Luis de Uranzu segurenik eskualdean jende gehiago Luis de Uranzu entuterakoan ezagunago egingo zaio zaio baina Luis de Uranzurekin eskondua Eta Luis Saliz irrungo azken alkate Errepublikarreaen har arreba zena.. Ez, ez, alazana, azua, Emakume Irunar hau hirug Gerraren lekukoa izan zen, mila beorttziunda laurogeita emeretzan jaio eta mila bederatzirun laurogeita emeretzan hil zen. Estatu Espainoleko Gerra Zibilak erdiz, erdi, zer, di, ukitu zuen bere bizitza, eta guztiz zirimolatu. molatu. Enakume Errepublikarrau, bidazoaren beste aldera IIS egin behartzuen, beste Irundarraskos, beste alda aixe. Langile amorratua lana bere balintza fisikoenpean egon tzen. autodidakta hasiera batean eskulturan jadun zena. Harrigogorreko blokeak zuzenean zintzeles eta amaoa zen landuz. Kalmena galtzen azizenean, esmaltarekin azizenean berando arte jardun zuen eta obra garrantzitsua egin eta raskaztaz erakusti zuen hainbat hirietan.. Eta bere erakusle gaur egun Santalena ermitean dagoen gurutze bidea doloresek egin eta irun iriari oparitutakoa dela esan dezakegu bueno, dezake ez da. Mirez. GARATU ARTE GARATU ARTE Laro gehi zituela, ikusmena huts egiten asitzitzaion. Kataratetik operatu eta ondoren hain zehaztasun ondiko esmalte lanari gutzi egin behar izan zuen. Letra ondiko libeti batekin egin zion bere arte abentura berriari. GARATU ARTE eta ia bere eriotsa bitarte zen idazten bere obretatik ezagunena eh, exilios daukagu eta beno gomendagarria eh, irakurtzea zeren ba historiaz aparte bere historia pertsonala aparte ba, asko laguntzen duelako bai irungo bai momentuko jendartea ezagutzeko eta bizi izan zute dizten Penuriak eta borrokak ezagutzeko. Zeno, ba, eh, beste emakume esanguratxu bat maritxuan atol ariztegi daukagu. Mila bederatzerunda bederatzean eta mila, mila bederatzerunda laroguita batean iltzena. Kontrabandista izenez ezagutua. Modu honeko familia bateko kide, bere aitak aduan agentzi bat batzuen Eta nahi ingineria, bestea paisa, hirugarren bat, kimika ikerketak e, zire lamedio horrezko legioa lortu zuena. Giron eta Nordez, bera agentzean lanean hasi zen, eta horren inguruan zirekulako eskandalua izan zen, garaian uste baitzen etzela lan emakume bat intzako. Errazibila azizenean, bere familia bidasuaren beste aldera juan zen. Milaberratz ere dunda berrogeiko, udan, alemanak bere etxearen zati bat konfiskatu zuten, Erresistentziak informazio lanetan aritzeko eta ieslariai pasatzen laguntzeko parada eman zion. Eta maritzuk bi aldizpentsatu gabe baietze esan zuen. Geldi gaitza zen, baina azkenean aurkituen bere hamainako lana jarduera klandestinoetan. Botatako hegazkin lari aliatuei Baserrietan edo Estatu Espainolean lortutako elikagaez etainoetazkoak hornnitzen zituen, itzorduak antolatzen zituen nostatatuak bilatzen zituen eta bar. Ez daporen baionako komisaldegitik eta miarritzeko preso hondegitik pasatzen, lortu zuen tinko eustea, ordea, eta galdeketetan, eta askatu egin zuten. Hormete sarearen zat lan egintzuen urte askoz eta mugimendu e, erreztasura duna zeukan emakume honek e, nazionalitate bikoitza izateak eta kontrabando gara joietan ba, jende asko laguntzea bideraz produzioan. Eta bederatzerudun da berroita gozteko ustaian, gestafokok atxilotu zuen maritxuren taldea. Eta iruel alemaninara deportatuz dituzten handik, ebaindurik, baina bizirik, itzuli ziren eta maritxu honik atera zen hortikan. ena dela bere konturalan egiteko zuen modu pertsonalura, ez bat ez zuen batera gustatu. Londresen eta liberazioaren ondoren eskusa baltasunez banatu ziren dominetako bat ere zioten eman. Mira bosko berrokitaboskoaren urtean irunera itzuli eta bertan bere aduna aduena agentzia zuzentzen aritu zen 60 hamarkadan. Begirune handia sortzen duten beste emakume batzuk pospolo langileak izan ziren. Eskualdean nahiko ezagunen ezaguna eta irunen batez ere pospolo fabrika ber, ber, bertan lan egiten zuten emakumeak. Emakume hauek lanbalitza oso gogorra jasan bar izan zituzten askotan baina nola ere eskubide asko defendatzen jakin izan zuten, Emakumeak etxetik kanpo lan egitearen aldeko eskubidea eta emakumeen lanerikiko horrikiko duintasuna alde egin zuten borrokaz batez ere. Emakume guzti hauuen artean badugu sortea. Eh, <coughs> Bederatze dut urtea inguru mila bederatze dut da hogei e, ezagutzeko izen batzuk, badire beste asko ezagutu ezagutzeko aukera ez duguna izango inongolako fitxaretan ez dagoelako, baino haien artean Rusita Iglesia ez aukagu, borrok alaria eta e, Rusian egondakoa. Irunen egin diren greba garrantzitsuenetariko baten parte izan zena. Hortaz Josefina Martínez, Lucía Doronsoro Marta etxegaraai Mikaela Lekuona, Trigineaz bego etxea, ZUKAN AU NORKITZARIA ALTE Indarrarekin, alaitasunarekin eta beraien lanarekin gaur egun garena, garela lagundu duten emakumeak. Nire gainean, zukan... eskubideak beraien gatik asko eta asko horrela, lortu izan direlako. Zultanga aurre, zultanga aurre, zultanga aurre. Zailo hau eskaintzen diegu irundarreta eskualdeko emakume guztiei. Aurre, erreate, eta, goza, entzuten dugun bitartean, zailaren hasieran esan bexalase, ze e, e, neska honekin harremanetan jartzen saiatuko gara. Zaldezala, pixkat zaia izango da neska honekin harremanetan jartzea, italiana delako, eta Venezuelan dagoelako, bainon bainon, bainon, Ja, ez nago bakarrik, hemen oian adaukagu. Hoba, oianna? Ez jo, erotzea leon, <laughs> pixkat berandu, baineldu bueno, <laughs> naiz. Bizartean hortaz, orain arte irungo bilune feministak egingo dituen eta egin dituen bertso batzuk entzun ditugu eta horrela, eta Piskat horren inguruan ibligara eta irundarren makumeak e, egin dituzten aportazioak. Hortaz, eta akaso, internazional maira salto egin baino lehen Euskal Herriari hitz egin dezakegu. Sí. Bai, ba, gaur bertan e, Euskal Herriko Bilgune Feministak e, argitaratera du komunikatu bat, e, pasaden astean atxilotu zituzen ustezko lau eta kidek salatu dituzten torturen inguruan. Ta, bueno, ba, batez ere zentratu da emakumezkoek pairatu barri zan dituzten hoietan, igual bergo goratzeko pixkat e, ba, bueno, e, hoietako neska batek e, salatu du bortxatu egin dutela, e, makil batez bueno, bai, bueno, ez, ez gara esakonduko, baina, bueno, bortxatua izan da bat, eta besteak, bueno, beste biek, e, bineskek salatu dute, haien kontrako torturak, e, beraien bikotekideak mehatxatzeko edo txanteiatzeko erabilituzketela, zen azkenean, ehatxulitu zituzten lau pertsona bineska bi mutil ba, justo, E, ba, bikoteak bakikoteak ziren orduan e, bueno, ba, salatutena izan da batez ere emakumezko hauek erabili dituzela gizoneskoak chantailatzeko gizoneskoek salatute entzun dutela ba emakumezkoek pairatu bar zuten guztia eta horien artean ba, duela pare batego un entzun genuenean autelios, autolesioak eragin zituela motil batek bere buruari baskotan askotan jartzen da autolesio gai jartzen dugu autolesioen kontua baina kasu honetan bai izan da autolesioa berak e, bai eztatu du eta esan du autolesionatu egin dela ez duelako gehiago bere neskak sufritzen, nahi, azkenean bazekielako eiten sizkiuten tortura guztiak gizonezkoa txaintailatzeko zirela orduan ba bueno eh feminista kaleratu den hor horretan ba zuen azkenean emakumezkoaren erabilera ba seksualki e, ba, bueno, e, azkenean e, seksua erabili dutela tresna moduan edo, eta gero ere bai, bueno, bai eh, azaltzen zuena ere da, ba, gizonezkoa kumilatzen ditu horren gizon nezizatagatik ez, eta kasunetan ba, motil batek bere buru haute duen hori ba, baiterera erabili izan dutela, eta bueno, bai esan tortura oso latzak, eta irakurtzeko aldorea daukan badaude bueno, ba, daudeia eabokatokin egoteko aukera izan zutelako, eta argitaratera direlako, Ni oso goitik zen benetan, bueno, irutu zaizkigit, izogarrizkoak. <tusk> Bueno, neteaz gain ere bai, ba beste eh, hainbat kontu Euskal Herriari dagokionez edo, ba, bueno, gaur ba, bier martxoak 8 dela eta balderdi ba, Desberdinek eta egin dituzte bereien adierazpenak eta ba bueno, hien artean gehiengo sindikalak, e, hau da LAB, ELA, Estelas N eta Hiruk, eh, deialde bateratua egindute bier egurdirako Euskal Herriko lau hiriburuetan, bueno, dago, Euskal Herriko gau hiriburuetan e, elkarretaratzak ditu, dituzte eguerdiko hamabietan, eta, bueno, ba, biskatera bilin egizun dutena, bazkenan bihar emakume langilearen naziorteko eguna dela, eta ba, emakume langileek gaur egunean krisi garaian pairatzen dituzten egoera larriak, ez, ba, Azkenan emakume izateagatik oraindik gehiago pairatu bardutela krisi hau eta ba bueno, pizkat hori salatzeko ba dos jarri dira 5 e sindikatu hauek eta badeildiak deitu dituzte biharko. Baite. Horretaz gainere, gaur, eh, ba eguna zenez, e, ba, Nafar Gobernua atera da esaten e, emakumea politika gintzan egotearen alde dagoela eta mm. bueno, horrelako adierazpen bat egindu, eh, eta ba pizkat kuriosoa da duela bi gobernua ubera ikusi genuenean opusek antolatut zituen generoaren inguruko jardunaldi ja, <laughs> hori da. Mm -hmm. Zer broma, benetan ma, Nafarroko gobernuak azken urteotan, ustenare ditu perla batzuk, nahiko harri eta gainera benetan, obuzeko deialdi honetan eh, movimendu feminista kriston erantzun emantzuen, batu eta emakume feminista ezberdinak eh, divergentez jardunaldiak antolatu zituzen, pixka bat erantzun gixaz, eren Bueno, itzi hartzigak eh, aurrekoan bere izkerarekin ere esaten zuen, bueno, nenaz, es? Generoazitze egiten ari dira, zerbait, zerbait gertatzen ari da, es? <gülüyor> zerbait lortu dugu. <gülüyor> zerbait lort, lortu dugu, bainoan egia da, eta, bueno, ez da hau askotan eman da, es? Azkenean eh, borrokak instituzionalizatzen direnean, edo behar hori gertatzen denean, borrelako... <gülüyor> ez, hastakeriak zeren azkenean e, Nafarroko Gobernuak emakumeren emakumeon aldeko borrokan ba er gutxi aportatzen du eta Bai, eta gainera aportatzen duen ikusten dugu nolako ikuspegiarekin egiten duen, ez? Osea, e, bai politika horietan parte hartzen du eta opuseko jardunaldi batzuk irekitzera doa, non ikuspegi era bat atzerakoia luzatzen Atzeru, den, no, bueno, ez, opusetik ez dugu beste gauza bat espero, emakumen ikuspegian. Baina, bueno, graziosoa da, ez, itzi hartziagak ezetan den hori egia da, lortu dugula opusek eta Nafar gobernuak gutaz itzegit, eta, bueno, hori lorpen bada ez, gu duela, ustut, bi haste egin zirenean bilboko jardunaldi horietan, gustut, itzain zen gauza bat bazen, bale, bueno, gaur egun egongaitezke ados edo ez instituzio kera duten duteen politika bueno, emakumezkoen politikarekin ez dut esango feminista. Baina, hori gure lorpen bada, osa, bereiek horretaz itzain baldin badute da guk lortu da guglako, gero ya, ja, nolako ideartu duenez. Gara, hori da. <laughs> Beste gauzabada. Baskotan. Dena. <susurra> Opozain ez dute guztaini, guztiarekin jotea klasera. Benetan. Eta barandillak, ez dute borobillak izan, falo baten itxuradukatelako eta bertatik bajatzen baldin bazara. Oso, bueno, zoek fijatu, mugimenduera bat erotikoa. Mente perbertitunako opusen dute. Bera, horret. <laughs> Eno ba, ba, baleriarekin harremenetan jartzeko, arazoak ditugula somatuko zenetan. <gülüyor> <gülüyor> Hortaz eta bihazetik behin bezala, gure korrezpontxala den dornakurekin itsegingo dugu. <gülüyor> edo bestela, oianak ondo azaldu baldu, badakizu azken aldian aukeratzen dugula talde bat eta e, saio guztian bidai lagun daukagu eta goze da gaurkoan. Ez nahiz konturatu. Etzarra konturatu. <gülüyor> bueno, ba, eta korrikaren abestia egiteaz gain, ibildu dira baduen talde hau, nungu da? Arrasatekoak dira, neska bat da abeslaria, inezo sinaga eta gero bitalde kide dauzka, bi mutil. Eta nioz bueno, du, talde oso... Aurrerak hoea, ez? Bere Abestietan, sexuaren inguruan eta bueno, gauzak oso argi esan izan dituzte beti. Oso, bueno, fusio bat lantzen dute, sumatu daiteken mm -hmm. modua entrekitikixeren eta musika elektronikoaren artean eta izugarrizko arrakasta izan dute. Mm -hmm. Gera, eltzea, besterik, ez nuen nahi, Osterazuei, idazeko, bat dutenen, Aztu zenuen, jazkia, korsetazut orain dik, Hilobi duin baten, itxarupen arekin bat. gure korespondantza telefonoen beste aldean daukagu hau bai. Aupa dornaku. Kaixo gabon. Kaixo zermoduz. Ondo gar berandu ikinez baina mono. Bueno, Go berandu duño eta amaño ez. Oso handu. Mujer refranera. La <risa> zeikordenak <risa> <risa> berandu getoz. Baina. <risa> Bena? Eta? Bueno, sí? bueno, ba, gabono ba, gaurkoan jaketa, ba bihar no maizmarean eguna den, ba, eh, barbada berria baina geiago ba, ba egitaragoa eh, behu edo, edo mautxarri zortziri begirako begira prestatutako guztia ba ipatuko dut, e, ikusten duenez ba gauz dazkonto dira horrengoan, eta, ba, bueno, ba, satega, ba, gaur jaz, aztean, e, edo baia pasatu dira, baina gaur ari bidez, emakunak eta lana, ret, retrospektiba, Euskal Herriko Unibutxitateko Arantzaparek Jairakasleak eziko ban baitzaldi eman du, Eta babait ere gaur erre birasoa bizirik emakume eta enplegua iruneen lanaren aurkezpena egondarriko ban ere, auz ospitan izanda eta ba, gero ba bihar, begira, bai 10 maltxoak 8 antzerkia egongo da, e, maltxoak 8 egun 100 urte izeneko hipsofakto taldeak egingo du antzerkia eta ba antzerkiauko dono eta Bir Mariano Inguruetan izango da. Antzerkia Mekaterritatik am, ordu bat aterritara izango da. Gero ba, baitere enokumaren en egunarekin, ba, anekide Baskaria gongo da, argoiak elkartea kantolatuta, e, munantxo jatechen izango da, ba, eta ordu biten hasiko da Baskaria, eta ba, gero ere sortzian, eguneko izan, egunero izan berko luke, marchoak sortzi, erkarretaratea da, aurtero ba, ero bezala, eta horrengua, ba, noia sumusearen parean izango da, e, normalan San Juanen izan oizen, eta horre ba, bueno, noia sumusearen parean izango da, kontentrazioa hau zaskitan. Eta gero pixka bat jarraitzeko, nik hau zagehiago ere antelatu dire. gauza zageienak edo guztiak irunen, baina gero ere bederatzean el riesgo de bibir. Rosa gomenezen liburoren aurkezpen egongo da. Uda liburu hau goztetan izango da. Eta jarraitzeko, gero ostegunean, lakasitan zilema kulturan itzarekin, kutxen txen txen txen txen E, e? E, e duzu, ez? Zer dago, ze, dagoen pelikula, ez? Bai. Ba, aldatu, aldatu da. Ah, vale. Ba, ez <opez> <öllig> <peeled> da gitzin da. La Lateta susta da. Lateta susta da. Bai. Bai, bai vale, peru grabatutako filma. Bai, akaso aldatu le, beharko zain leku guztietan, ez? Informazio da. Bai, baina nire ez nire godu daukera hori ez. Las mujeres que abertu etinen kurbas hori pelikulario hori nire dago, baina... Baina ikustu dut oso ez da egite, orokorrean ikusiako dagoela eta mm. eta zerbait berria bat telegoel. Bai. Oizak, oso ondo. Baina, gaur duan dagoela atetaz usta da pelikula. <risa> zan, <risa> oso ondo, zen hartu daltasun ez darrunak ubikaino. <risa> <risa> Nik zekita darrobat egiteko zen. Eta, bau, zazpite hartetan izango da, hori bai ez. Bai, bai, hai. Bale, bau, zazpite hartetan egongo da, la usta da pelikula. da, atetaz Eta ba bueno, e, gero jarraitzeko ere, baunero, o sea, azkenan matxoak 8 direkin ez dagun bat aste osoa da. Eta ba bueno, matxoak 11an, e, ba perkusio ez barkatu, baz, eh artela, arte la artelan egongo da e, eta hasi no zarraren azerkiera egongo da, uxo elkarte elkartearen eskutik. Eta ba gero eh bakumarren eguneekin jarraituz, e, ame matxoak amaika sanestela bakaratz DJ, Amila, Saruwi, Argelia, dutzen dariaren filmea gongo da. Hori e, amaia kultur izango da, eta karat filmea zazpitan hasiko da. Eta hori hau ba, izango zen ja hostiralean. Eta ja larun batean, ba, larun batean era, eta eta edo handean hemen durdien ez, etzegit bilguna edo ka Hori larun batean izango inizango dugu eta platz hasiko den E, bueltari, baina, bueno, pentsatzen duz diakomentatik zanien duzute lau zuetik ez? Ba, gutxi, gutxi. <coughs> bueno, Egi esan pixka dat, gainetik, beno, aipatu ditugu e, irunen a, e, inditu, aportazioak egin dituzten emakumeak, baina norrela egitaraua ez, eta azio baino lehen akaso, dornaku, e, hemen antxeta irratia kantolatu duen e, beste gauza bat martxaren amaikean a martxaren ama biak baino lehen aipatza zelegoki gaiski, eta e, emakumeen aportazioa e... Bake bai, prozesu Hori da, hori da. Hauetxak berriro martxan, eta bueno, partartzaiaak e, nekane alzelai, Elixabet e, Pinyol, Kontxi Bilbau, Ainoa Aznarez, Dukine Arriz, Arriz Zabalaga, eta go, jonego irizelaiaarekin e, izango da, e, udal, e, udal Musika Eskolan. Bait. Hortxak, e, bueno, gogoratzen ez duten entzako, haortxak e, izan zen aurreko bake prozesuan, emakumezkoek bake prozesu horretan parte hartzeko, eta itzegiteko, eta iritze emateko zeukaten, eskubidea baina gehiago, BTVR hori azaleratzeko plataforma gisa, e, bertan alderdi politiko, sindikal eta mugimendutako emakume desberdinak bildu ziren izugarrizko indarra hartu zuen, Bueno, poleika desberdinak egon ziennoen artean soiko emakume batzuk bat egin zutelako eta alderdiak berak ezuelelako bate egiten plataforma horrekin baina emakumeek bertan jaraittu zuten, azken finean eseten zutelako bake prozesu batean eta normalizazio horako prozesu batean emakumemezkoena hotsa kontonaru behar dela gauza konpontzeko garaian guk ere bai badukagulako zerreana. Eta, akaso orain, interesgarria izango da oso, bertara gerturatzea, zeren gauden momentu politiko honetan ere ikuspuntua eta birmuldak eta ikustea polita izango da. Gainera aipatu lehen agerraldia edo, bueno, hau txakek daukan lehenengo agerraldia izango dela, gero ez dakik jarraipena izango duen, orduan, garrantzitsua da benetan, prozesu honi eta plataforma honi garrantzia ematea eta bertara ateratzea aurrera egin Huk. Eta obera, formal, formal, ebunea, eta gero, horera, formal-formal, zer enurrengo egunean arra txaldeko lauetatik, ez da, ala, dornako, plazak okupatuak egon godira. Lauetatik aurrera, larum batean. Ah, bai? Bai, horretan, bai. Loretan, bai, goi, gondekin ero bere berriz aioa ezango dugu zuzenean, e, ba, ortegek kusko izkiu guztu, eh? Eta, bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, bai, bai, eta bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta, ba, bueno, gero bauzterritan DJ estepia gongo da, ez, eta abaltzan, e, giroa ja pixkat, ba, berotzen, ez, eta gero ja zortziretan pausokarantza ba, eskolako neskekerantzaren bau dute, erantzak ikuskizun epreztatu e, e, dute, eta, ba, bueno, gero ja zortzitan, ba, ja, peste e, bilteriaziko da, abaltzatik lagasitak azte eta eta pausokako neskekin batera jungo gara, zer da, Se se intenta poso con cheesecake. Poso con cheesecake. Poso con cheesecake. Ah, <risa> um, vale. <risa> <risa> al debate va, lo van te, teniendo o yo te diré. O sea, ser da, da yo de con la con los zanillo, Bereiek dira e, ikasleak, dantza eskola bateko ikasleak dira, eta bereien irakaslarekin batera bilgune feministarekin animatu ziren e, ba, espektakulo hau montatzera, hori besterik ez? Ya se ah, se mi, se igualenzu. Bueno. Ah, zurtzesen mi... un sala se emakume talde ah, batean vale, edo nagusiak, dantza eskolakoak, ez barez diren, ordu leioan eta Nagoiarri pontotua. <risa> no <risa> <risa> le vale, vai. Paso que con tanta Eta, bueno, joia eh la calle de Gaztelagun de la Bagraria, que son muchas que se han Eta gero dantza menilla radioa zu eta DJ festarekin. Ez? Eh? Bai. DJ, ze DJ, DJak bau behar? Ez da o sea, diten DJ festa, ez? Eh? Dagoela da DJ festa bat. Zer, o sea, este DJak zira. Zer <risa> perspikazaz hau den gaur dornako? Negoen, no. no Mira, se... este zira, <risa> DJ, DJ primo, ez? Horida, hori xe. Bikanki, bikanki. Bai, bai, Bailenes, no. baileta. Danzameneo, danzameneo, tope. Eta bai, oso gogone, kresto gongo, ba, pafutik uzearra diafu. Ongo zara? egon tiren, ez? Bai. Oren de la e, bi. feminista kandelateko lehenengo martxoak zazpi gehi bat festa zoragarrian. Mm Hai -hmm. gustu ditu bai. Bileroak bai, bai. són biopolitana auritzen dut. Hmm. Eta Usan, no? bueno, piskat Gitarra bakin gero, komentutu duzute du martxoak sortzian egin duna orzutu duna bilgunek hori etzena. Bai, bat, bai, bai, bai, hori bai, bai zer egin dugu bizkat emakumen historia hori e, aipatu eta, beno esan dut e, bia rehongo dela erakusketa eta agenda gerturatzeko eta horrela deialdia bai. Hmm. Ba, oso ondo. Ba, hori bai, gitarra hori begira, nik ez dut txigeiago, esan dazeketala eta, bero, bai, berritxo ere baditut, baina, baina, baina, berretxo dire. Asteko ba Euskadinen in, e, indarkeria matxizaren biktimen horretarako lehiatila bakarra izango da orain, ba da bigarren biktimizazio hori ekiditea eta ba badagit askotan ikusi landugu ba emakume emakume inde ez ba, da bat ere shamurra orenik kan egiten daezkie eta ikuso ematen du kriminal moduan ere tratatzen taila mm -hmm. eta ba ikusten denez horreten aurrera pausak emateko intentzioko dira bentzat eta baia ba, ba bentzat zerbituak elkartuko dituzte eta baita langileek ere izango dute funtzionamendu bateratu bat, bat. orduan espero dezagun hortan hortan zeutrobetza eta eta gero ba, beste berritza da Ba, emakome batek, orengoan, emakome bat izan da, gizona ba, e, erasutu duena, azte zen izan zen, eta, eta emakomeak txonarrari ba, ba, aiztoa sortu zio, enbularrean. Eta, ba, zaikit pixkat berrian ere zona dira zen baina ez dut uste, ez dakit emakomean egitea arrozki ezango zituen gizona egiteko, eri, baina ez dut, o, sa, nire egiteko, nire egiteko, eta gara pixkat eztokulazioa da mañana mañana y aquí estamos Y tú netas, va a dar Pinchada por aquí, pero te lo acusamos Vaya, especula Cristo no especula Venía en donde Son de ahí hai perrtsuntza. Ni te beti diramo koma kintzen direna, pues pentsate badago, komelizaben bat esaten du na, jo, pues antes de tirarme una ventana, te dira pillaba te diciendo tenak, pues me tao defendatu con mere burua tenes así co, ¿es? Bai, beiorra razaia daukazu, tratu txarrak pairatzen bazituen bere emakume bat defendatu una mere burua. Hori da, defendatzeko izan baldin bada edo tratu txarra jaatzen baldin bazitu na razai gustia daukazu. Mm -hmm. Baina bueno, izan nahi dezken ez, beste gauza atzu, ba, bueno, hakingo dugu. Bai, ezagit, gugat ba liteke emakomeakak oso violentea izate, eta ba, patean gogote izan nahi izatea, eta jolatik gitea, postbait ere, baina ezagit, ikustan behar, emakomeak erasutuak eh, izana, ba, ba pentsatak zikiten, nori erako zurretik izan nahi tekela, ez? Eh? Baina, eta eh, gertalitekeak. Eh, Zagatik, duk izan gaitan bat, baina. Beno, ba, mi esker, dornakuz, eh, eh, larun batean ikusten duuelkar, ez? Zala. Bai, bai. Eh, no. eh? Osangi. Bai, bai, bai. Baina dira nireko peratu barra dut okaz, lehiatik, baina bai. Osangi. Hongo nintz eta egon hogera beste jende askorekin batera, espero dezago. Ba, mi esker eta muxua ondi-ondi bat. Agur ternako. Vale. Bailo. Beno, ba, eta oian haze, bertxekin hazi si, eta bertxekin amaitza hando deritzozu? Hm, Osondo. Ba, Mirena Muriza eta Maialen Artza Iusen bertxo bat zujarriko ditut, akaso kaso mostuko da, zer enez denbora asko, baino, hau, martxak sorti dela eta emakume guzti eta ama guztientzat, Mirena Muriza eta Maialen Artza bertso pare bat. Eta horrekin, larun bat arte, zementik bihazte arte. Hori da. Eta dornako, esan duen bezala, horpeia ikusiko dizkio guzu, eh? <risa> <risa> Muxi handi bat. Agur. Bueno, a ver gustatzea. Ego, eh? bai, bai, bai, Erdutibizi izan standute zepelketa polchikoak klinex ez goraino beteta Eur, agurren bat prestatu diegutarteka ta eurentzat da gaurko bertso gogo eta gure amek hainbeste merezi duteta berzio lariona magoa animatzeko Bantxe egoten dira saio bakoizeko, eskuekin dantzatu zirulau panfleto, zestiloa ze duten aban ikatzeko, panto jakere luke egingo beto. Este batzuk ez tira hausartzen sartzera Bentsatu zenbat aldiz gelditu ote da Errekorritzen dute frontoiko sarrera Pausu oiek kontatu ezkero luzera Elduko lirateke maratoi batera Lasaitasunez egin oidute asperen saio bukaera euren lekuan jarri behar dugu zeren bertxolarion ama komendu ondoren ama bertxolariak ea izaten garen Baina tutsu larretan beti diratabu gure kasuan behintzat ikusten daklaru norbaiteko niburu zidatzi nahi badu Abiztena baino len izena daukagu, tarrantzata mirenen ana laba agaragu, norbaiteko niburu zidatzen eibadu, abiztena baino len izena daukagu, tarrantzata mirenen ana laba agaragu, norbaiteko niburu zidatzen eibadu, abiztena baino len izena daukagu, Lenda biziko bularra Ez dut gogoan bizira uteko Bertatik edan beharra Naizetaz du amak lenengo Eginiko irri farra Ziur nahi sortik datorki dela indarra naiz eta aztu amaglenengo eginiko irrifarra gifarra ziur naiz hortik datorki daula indarra nere herriko neskatsa maite kantatzen zidan gauetan eta alaxe asioi nintzen egun aro ametsetan gaur gure amaren se askak antzez gogoratzen naiz plazaetan arena otsa hateratzen zait kantuan nagoenetan gaur gure amaren se askak antzez gogoratzen naiz plazaetan arena sent bait kantuanagoetan Maista bucita naipatu du dan bere izena Maische apelketan bere lekua den gustie tan zailena Sarri nere fansetan hundiena beradena Baina ez ni euna izela, Bera miresten duena. Sarri esan dit bere fantzetan, Haundiena bera adena. Baina ez dakinin euna izela, Bera miresten duena. Aren ondoan biztizan naiz, Errekatik. bete ama un baten papela segundu batez pentsatu ezkero ni e pa leban nahizela euren buruan jarriko nuke euskal herriko chapela segundu batez pentsatu ezkero ni e pa leban nahizela Euren buruan jarriko nuke Euskal Herriko txapela